Cititor de proză. Astăzi voi citi din cartea mea de debut Iubirile unui pescar Capitolul 9 Femeia de sub lună Moto Dacă plângi că soarele a dispărut din viața ta Lacrimile te vor împiedica să vezi stelele Robin Dranah Tagore Într-o altă dimineață de vreme, din anul următor, am deschis fereastra să iau pulsul timpului și mai ales să ascult zgomotul valurilor. Vântul îmi unduia florile din grădinița mea minusculă din fața apartamentului, iar luna încă mai strălucea pe cer. Spre mare se auzea zgomotul valurilor sparte de diguri. Era clar, în ziua aceea nu se putea ieși pe mare primul urmare, era o zi pentru pescuitul pe mare, nu aveam nici pregătit nimic pentru pescuitul pe baltă și nici chemarea necesară să mă apuc de pregătit bomel și scule. M-am decis totuși să merg până pe faleză să văd cât este mare de agitată. Poate de aici din oraș mă deruta zgomotul și aș fi putut ieși în larg. Parcă mă chemat destinul să părăsesc comoditatea odihnitoare a patului pentru o plimbare matinală pe malul mării, sub clar de lună, o plimbare solitară fără o iubită. Ajuns pe faleză, în dreptul bărcilor noastre, am văzut că se mișcă o umbră pe sub copacul unde de obicei parcam mașina. La început am crezut că era un coleg care așteaptă să vină și ceilalți pentru a se stabili de comun acord dacă se iese pe mare sau nu. Marea era totuși agitată, mai ales, între cele două diguri din fața bufetului Semiramis, pe unde ieșeam noi cu bărcile, acolo unde valurile se spărgeau de mal. Era destul de riscant de ieșit, dar puteam să ne hotărâm să părim pe mare, chiar dacă ne legănau destul de violent talazurile, însă situația ar fi fost neplăcută și nu ne-am fi atins scopul, am fi prins doar câțiva guviți. Mogăldeața pe care o văzusem o umbră sub uh, copac se apropie de mașina mea, observând că era o femeie cam de 30-35 de ani, bine îmbrăcată pentru acea vreme. Bună dimineața, am zice ea cu o voce subțire. Sărut mâinile, doamne al îi răspund eu. De ce îți așa? Eu doar am vrut să vă întreb dacă știți la ce oră răsare soarelor mă atacă ea vădit iritată. V-am spus așa pentru că ați apărut ca o zână adusă de luna plină de celul pe boarta cerească. Mă așteptam să apară colegii mei și iată ce mi-a duce luna sub copacul unde garez eu de obicei mașina. Dar vă răspund imediat. Deocamdată încă mai este luna plină și până pleacă la culcare mai trece aproape o oră de acum încolo. Soarele răsare abia pe la 6 și în luna mai, la început răsare la șase și un pic, apoi din ce în ce mai devreme. Nu am avut somn și am vrut să profit de aerosolii dimineții și să fotografiez răsăritul soarelui, explică ea mai împăciitoare. Îmi place nespus de mult că răsare soarele de la dâncul mării. Aha, sunteți o romantică incurabilă. Pentru fotografiat ați demerit un timp superb, fără nori. Vedeți ce frumos se vede luna deasupra hotărâiei Mangalia. Când va trece de releul de la poștă se va lumina de ziua. Și luceafrul lui Eminescu astăzi este deosebit, se scaldă direct în mare. Păcat că sunt valuri, astfel l-ați fi observat mai bine cum apare în răcoroasă apa a mării. De astfel puteți urmări ursa mare, ursa mică și celelalte constelații în liniște. Doar zgomotul valurilor sparte de dig vă va tulbura contemplarea. Este un cer superb pentru romantici. Păcat că nu este mare liniștită să aveți un cadru demn de admirat, dar și acesta are ferme că e aparte, cu varurile înspumate spărgându-se de stabile și pescăruși zburătăcind pe deasupra mării. Oricum, când veți fotografia răsăritul, va fi superb. Soarele ieșind câte puțin din valuri, apoi devenind mare și rotund că durata carului, apoi înaintând spre înaltul cerului, deasupra orizontului. Cine vorbea de romantismul altora, spuse ea încet ca pentru sine, dar totuși suficient de tare să o pot auzi. Sper să mă și să fac o fotografie reușită pe care să o arăt cu bândrie prietenilor și colegilor. Eu vă dure succes! Dar de unde sunteți de țineți neapărat să fotografiați răsăritul și să luați în rucsacul de voiaș ca pe un trofeu? Sunt din Banat și am venit de câteva zile la mare. Luna mai este bună pentru plimbări sau plaje, plus că este și mai economic, toate fiind la preț accesibil. Am găsit bilete la ONT doar la Saturn și cum nu doream să -mi ratez concediu, am acceptat. Și la Saturn este bine, atât pentru cazare, cât și ca plaje. Desigur, uneori este mai bine în mai decât în lunile de vară. Atunci se îngrămădeți toți pe plaje și peste tot nu ai nicio clipă de liniște. Aveți dreptate. Am mare noroc că am prins o vreme bună și acum, mai ales o dimineață deosebit de frumoasă. Dar de ce sunteți la ora aceasta cu mașina pe malul mării? Mă lua ea la întrebări. Am barca aici, este cea o portocalie de mijloc și am venit să văd dacă pot ieși pe mare la pescuit. Ah, ce frumos! Mi-ar place și mie să ies cu barca pe mare. Se poate rezolva. Încerc eu să prind momentul prin cu unei cuplări. Dacă se liniștește marea, putem face o plimbare cu barca. Și de ce nu să pescuim? Ați mai fost la pescuit vreodată? Desigur... Însă nu pe mare, doar pe Bălți sau la Dunăre, în altă dată cu soțul meu. Și acum nu vă mai duce? Nu mai are cum. A decedat în urma unui accident auto. A intrat unul cu tirul în mașina noastră și nu a mai scăpat nici el și nici mașina. Eu am avut noroc, dar cu un picior și câteva coaste rupte, dar m-am vindecat. Îmi pare rău, sincere condolențe, chiar dacă sunt tardive, vă mulțumesc. M-am obișnuit cu această pierdere. La început a fost insuportabil, acum m-am mai liniștit. Nu mai am cum să-l aduc înapoi. Au trecut deja patru ani de atunci. Va urma. Vă mulțumesc!